наприклад, ливкої течі. Наприклад, щоб виміряти кількість течі в бочці, вживають звичайну паличку, а на ній наперед позначено лініями рівні, що відповідають певним кількостям течі в бочці. Для рахунку таких речей, як, наприклад, цегла, кізяк, вживають певну систему складання. Кізяк, наприклад, складають правильними конічними купами – що їх величина означена певною кількістю цеглинків, яку в основі. Незвичайно цікаві також практичні способи, що їх вживають українські селяни для деяких тригонометричних вимірів. Наприклад, щоб виміряти дистанцію до недоступної речі, дивляться на неї, насуваючи брель на очі так, щоб вершок цієї речі та край бреля – були в одній площині з очима. Потім повертаються помалу на місці кругом, уважаючи, щоб не підіймати та не опускати голови, та дивляться, яка з доступних речей знаходиться в одній площині з краєм бреля та очима. І знайшовши її, міряють дистанцію між нею та місцем спостереження. Аналогічного способу вживають і для виміру височини недосяжної речі, як от дерева, дзвіниці тощо. Для цього беруть палицю, завждовжки таку, як свій зріст, та шукаючи таке місце, щоб з нього можна було, лежачи та поставивши палицю в ногах вертикально, бачити вершок дерева чи дзвіниці в одній площині з вершком палиці. А при тому явна річ, дистанція від голови спостерігача до основи дерева буде рівна височині дерева. Останнього способу вживають і в простішій формі, а саме для виміру височини дерева наш київський чи волинський поліщук повертається до дерева спиною та йде нього, аж поки, нагнувшись та дивлячись назад між своїх ніг, не побачить вершка того дерева. Дистанція од місця, де він спинився, до основи дерева і буде рівна його височині. Зрозуміла сама собою річ, що старанне вивчення всіх способів, яких вживають сільські механіки, будівничі млинів, крупорушок – та ріжні майстрі, як бондарі, гончарі, теслі тощо, дасть нам такий матеріал щодо народного знання, що про його багатство та навчальність ми можемо здогадуватись уже з наведених прикладів. Такий самий багатий матеріал щодо цього мусить дати і вивчення народної астрономії. А Всім відомо, що наші селяни – дуже точно вміють, наприклад, означати час за положенням певних зоряних груп. Головні з них мають у народній мові свої власні назви, як-от квочка – плеяди, волосожар – оріон, віз – велика медведиця, дівчина з відрами – важке, тощо. Із незапам'ятного часу служать українському народові для означування часу. Ми не будемо тут говорити про метеорологічне, анатомічне, біологічне та інше народне знання. не будемо говорити про народну медицину, що в значній мірі вже розроблено в цілому ряді поважних праць. Ми тільки нагадаємо за них майбутнім дослідувачам от яких ми сподіваємось багато і маємо право сподіватись, бо ж до певної міри ґрунт для них уже розчищений. Наприкінці нашого короткого огляду етнографічних особливостей українського народу дозволяємо собі висловити кілька загальних висновків, що, на нашу думку, а випливають самі собою з викладених даних. Перше. Український народ на всій території, що він її населює, означається цілим шерегом спільних для нього –